Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men vələ, fümme emma ba'd. Mühteram Müslüman kardeşlarımız, Allah'ın izniyle bu gündən sizinle tecvid ehkamlarını örgənmeye başlayacaq. Və təcvid əhkəmları, təcvid qayda qanunları, Allahın kitabı olan Qurani kərimi düzgün oxumaq üçün ən əsas vəsilələrdən biridir. İlk mövzumuz Məxaric-ül-Hüruq adlanan bir mövzudur ki, bu da həriflərin məxrəcləridir, həriflərin çıxış yerləridir. Bilmək lazımdır ki,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 toq quşur. Və bu hərfin üç halı. Biz dedikdən sonra siz də təkrarlayın ki, hərfləri düzgün ədə edəsiniz. Bə di. Bu 3-cü hərfimiz tə hərfidir. T hərfinin məxrəci dilin ucunu damağa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 Belə söyləndir. Tə, ti, tu. Ərəb dilində olan dördüncü hərif Sə hərfidir. Sə hərfi ümumən fəqli hərfdir. Və bu hərfin məxrəci dilin ucunu alt və üst dişlərin arasından bir az çıxartmaqla Fə hərfinin məxrəcidir. Bir də təkrarlayıram. Fə hərfinin məxrəci dilin ucunu alt və üst dişlərin arasından çıxartmaqla biraz çıxartmaqla Fə hərfi çıxır. Və bu hərif pərtək həriflərdən adlanır. Hansı ki bu hərifdə Azərbaycan dilində yoxdur. Hərfin üç forması dedikdən sonra təkrarlayın. Fə Fi, su və ya məxrəc su üçün daha da aydın olsun şiddəli bir formada deyəcəm ki siz də təkrarlayın effə iffə ussə məxrəci bir də təkrarlayıram fə si, su fə bu hərfin məxrəci dediyim kimi Dilin ucunu yukarı ve aşağı dişlerinin arasından bir az çıxartmaqla bu hərfi ədə etmək olar. Növbəti hərfimiz Cim hərfidir. Cim və bu hərfin makhraji dilin ortasını damağa toxundurmaqla Jim hərfi çıxır Və bu hərif Azərbaycan dilində olan C hərfindən Daha qalındır. Və Hərfin məxrəcini Bir də təkrarlayıram Bu hərfin məxrəci Dilin ortasını Yuxarı damağa Toxundurmaqla Hərif əda olunur Və üç formada Təkrarlayıram Vasidlə siz Ca, Gi, Ju, Ajja, Ijja, Ujja. Növbətə hərif ha hə hərfidir. Və bu hərif də fərqli hərflərdəndir. Hansı ki Azərbaycan dilində bu hərif yoxdur. Bu hərfin məxrəci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 Elhamdülillahi Rabbil alemin Bir də təkrar ləyirəm. Elhamdülillahi Rabbil alemin Bu ayəttə olan Elhamdü sözündə olan Hə ha, boğaz hərfidir. Və boğazın ortasını sığmaqla əda olunur. Onu da bilmək lazımdır ki Ərəb dilində H hərfi iki formada deyilir. Onların biri boğazın ortasından, hansı ki inci keçdiğimiz hərf hə və o bursi isə boğazın sonundan çıxan h hərfidir. Fərqləri isə h hərfində boğaz sıxılır, amma h hərfində isə boğaz sıxılmır. Və bu hərfi mən təkrarlayacam, və siz də təkrarlayın. Hə, hi, hu, əh, iha, uha. Və misal üçün ayəti də gətirirəm ki, qədvzdə daha gözəl qalsın. Allah subhanə və təala buyurur: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 Demək olar ki, Azərbaycan dilində olan x hərfinin tam oxşarıdır. Və bu hərfi ədə edri, deyri, siz də təkrallayın. Xa, xı, xu, xa, Və Qeyd dedim ki, mən bəzi hərfləri əda edəndə bəzləni incə və bəzləni isə qalın dedim. Yəni, incə məsələm B, B Amma isə xə hərfində isə X yox, məs X söylədim. X, X Bilmək lazımdır ki, X hərfi də qalın hərflərdən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 D, D, Adda, Idda, Udda Ve buna misal olarak Fatiha süresini götüreyi. Uca Rabbimiz buyurur, Elhamdulillahi Rabbil el alemin Elhamdul움 Elhamdulü sözünde olan del harfi, mes bu ki, Hansı ki, biz bunu incə bir formada əda etdik. Növbəti hərfimiz zəl hərfidir. Zəl. Bu hərf də pərtək hərflərdən biridir. Və bu hərfin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından biraz az çıxartmaqla əda olunur. Və hərfin məxrəcini bir də təkrarlayıram, bu hərfin məxrəci dilimizin ucunu axır, yuxarı və aşağı dişlərdən çıxartmaqla əda olunur. Və hərfin məxrəci belədir, səslənməsi bu formadadır. Zə, zi, zu, əzzə, izzə, uzzə. Və qeyd edim ki, bu həriflə pəltək həriflərdən biridir. Növbəti hərfimiz Ra hərfidir. Ra Ra hərfinin məxrəci dilimizin ucunu üst dişlərin damağına toxundurmaqla Ra hərfi çıxır. Ra Və buna misal olaraq Bu ayəti misal gətirmək olar. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismillahir rahim Və təcvid dərslərində inşallah tanış olacaqsınız ki, ra hərfi bəzi yerlərdə incə və bəzi yerlərdə isə qalın oxunur. Və demək olar ki, ra hərfi Azərbaycan dilində olan r səsinin oxşarıdır. Növbəti hərfimiz zeyn və ya z dediğimiz hərfdir. Zeyn hərfinin və ya z dediğimiz hərfin oxşarı Azərbaycan dilində olan z səsinin hərfinin oxşarıdır. Və bu hərf bu cür səslənir. Zə Zi ZU ƏZZƏ İZZƏ UZZƏ Və bu hərf bundan əvvəlki keçdiyimiz Zə hərfindən Zə hərfinin məxracindən fəqlənir ki Zə də, yəni Zəl hərfinin məxrəci dediyimiz kimi dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlər arasından biraz çıxartmaqla ədə olunduğu zaman zə hərfinin məxrəcində isə heç bir fəltəklik yoxdur və dediyim kimi Azərbaycan dilində olan zı səsinin samitinin tam oxşarıdır. Növbəti hərfimiz sin hərfidir. Sin hərfi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 Əda olunur və deyirik ki, Bismillah, bis bismillə, növbəti ərif, şin hərfidir. Şin hərfinin də məxracı dilin ortasını damağa toxundurmaqla şə, şi, şu, əşşə, işşə, uşşə deyə ifadə olunur. Və bu hərif, yəni Şin hərfi, Azərbaycan dilində olan Ş-səsinin biraz qalın formasıdır. Buna misal, Əuðu billəhi minəşşəyitənirracim Minəşşəyitənirracim Və bu hərifdə də dediyim ki, məxrəc dilin ortasını yuxarı damağa toxundurmaqla şin hərfi əda olunur. Növbəti hərfimiz sad hərfidir. Sad hərfi qalın hərflərdəndir. Sad hərfi qalın hərflərdəndir. Və bu hərif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 Sa, si, su, əssa, issa, ussa. Halbuki, biz sin hərfinə əcəl səsləndirsək və fərqləri açıq aidin görə bilərsiz. Buna misal, sə, sa, si, si.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 Azerbaycan dilinde olan d herfinin daha galın formasıdır. Buna misal Uca Rabbimiz buyurur غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدَّالِينَ وَلَدَّالِينَ sözündeki olan herif mesh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 Və bu hərif belə əda olur. Da bu Du Ədda İdda Udda Və bir də bilgəyə dedim ki, insanların əksərəti bu hərfi z kimi ifadə edir. Amma z kimi ifadə etmək,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 Ta. ta hərfinin məxrəci tə hərfinin məxrəcindən fəqlənir və bunun fəqlənməsi tə hərfinin qalın hərif olması ilandır. Dediyimiz kimi, tə hərfində əgər ikinci hərif əgər ikinci sayd incədirsə, tə hərfində isə bu tam əksinədir və ta حرفini ifada etdiyimiz zaman daha qalın formada çıxır. Və həmçinin qeyd etdim ki bu hərif həmçinin qalın hərflərin sırasına girir, siyahısına girir. Və bu hərfin makhraji dediyimiz kimi dilin ucunu damağa toxundulmaqla və ağızda elə bir ki bir partlayış baş verməklə əda olunur və dediyim kimi bu hərif qalın həriflərdəndir və bu cür ifada bu cür əda olunur ta tı tu əgər bu hərifləri fərqləndirsək açıq adın fərqləri ki məsələn tə hərfinin məxrəci ilə bu hərfi Fəqləndirir isək, bu cür əda olunacaq. Tə, to, ti, tu, tu, tu və bu hərfə misal Uca Rəbbimizin Fatihə surəsində olan ayəsini misal gətirə bilərik. Uca Rəbbimiz buyurur sıratıllazinin an'amta alayhim sıratıllazinin an'amta sırat sözündə olan ta məs həmin bu qalın hərflərdəndir. Növbəti hərfimiz va hərfidir. Va va hərfinin məxrəci dilin ucunu yana da Aşağı və yuxarı dişlərin arasından çıxartmaqla qalın va hərfi çıxır. Va. Həmçinin bu hərf də pəltək hərflərdəndir. Məxrəci bir də təkrarlayaram. Bu hərfin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından çıxartmaqla qalın va hərfi əba omur və bu hərf qalın hərflərdəndir və həmçinin pərtək hərflərdəndir. Və bu hərfin səslənməsi bu cürdür. va vi vu əvə ivə uvə əgər bu hərfi yəni va hərfini zəl hərfi ilə müqayisə etsək, bu cür fərqləri görə bilərsiniz. Zə va zi vı zu qeyd etmək istəyirəm ki, bu iki hərif, yəni zəl və va hərfi pəltək hərflərdir. Yalnız bu iki hərfi bir-birindən fərqləndirən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 İfadə olunur, bu hərif əda olunur, səslənir və bu hərif ərəb dində ayn deyə səslənir və bu hərif inci hərifdir. Amma boğazın ortası sıxıldığı üçün bilə çətinlik yaradır və bu hərfin misalına biz Uca Rəbbimizin Fatihə surəsində olan misalı çəkə bilərik, Uca Rəbbimiz buyurur, Əl-əl-əmin sözündəki olan ayn hərfi məhz bu həriftir ki, bu hərfin məxrəci boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində, yəni boğazın ortası sıxılır və bu hərif səslənir. Və bu hərif belə səslənir. ə ə ə ə ə ə əlif hər, hərfindən fəqlənir çünki əlif hərfi çox rahatlıqla çıxdığı zaman ə, i, u şəkilində çıxdığı zaman aynı hərfində isə boğazın ortası sıxılır və hərif bu formada bu şəkildə səslənir ki, bu cürdür. Ə i, u və əgər bu iki hərfi Yəni, əlif hərfi ilə Ayn hərfini müqayisə etsə bu cür fəqləri tapa bilərsiz. Ə Ə İ İ U U Növbətəqmiz Əgayn hərfidir. Əgayn hərfinin məxreci boğazın əvvəlidir. Əgayn hərfinin məxreci boğazın əvvəlidir. Və bu hərif Demək olar ki, Azərbaycan dilində olan ғı səsinin oxşarıdır və hərif bu cür səslənir. Qa, qi, gu, əqqa, iqqa, uqqa və buna misal olaraq, Uca Rəbbimizin bu ayətini misal gətirə bilərik. غير الموضوع عليهم ولا الدين غير غيرل sözündə olanıqa ğa, me's gayn hərfidir ki dediyim kimi bu hərfin məxrəci boğazın əvvəlidir. Növbəti hərfimiz fa hərfidir. Fə və bu hərf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 Kəf hərfinin məxrəci qaf hərfinin məxrəcindən biraz öndə yerləşir. Yəni, biz dedik ki, qaf hərfinin məxrəci dilin lapı son hissəsindədir. Dilin son hissəsindədir. Kəf hərfinin məxrəci isə qaf hərfinin məxrəcindən biraz öndə yerləşir. biraz az qabağda yerləşir. Və bizim dildə olan k səsinin tamamilə eynisidir. Qul ya eyyuhəl kəfirun. Əl-kəfirun sözündə olan kəf, mən, məhz həmin bu kəfdir. Və hərfin tələffüzü bu formadadır. Kəf Üç halda isə bu cür tələffüz olunur. Kə Ki Ku Əkə ək İk-kə U-kə deyə tələffüz olunur. Növbət ərif lam hərfidir. Lam hərfin məxrəci dilin ucunu üst dişlərinin damağına toxundurmaqla lam hərfi çıxır. Və lam hərfi incə hərflərdəndir. Və demək olar ki lam hərfi Azərbaycan dilində olan l samitinin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 Və Mim hərfinin səslənməsi bu cürdür. Mə, mi, mu, əmmə, immə, ummə. Növbət ərif Nun hərfidir. Nun hərfi də demək olar ki, Azərbaycan dilində olan N-ı səsinin oxşarıdır və hərif bu cür səslənir ne Ni Nu Ən-ə İn-ə Un-ə Və bu hərif fikir verdiyiniz kimi burundan çıxır yəni bu hərifi Daba etdiyimiz zaman hərfin səsi ağız boşluğundan yox, məhz hayşum adlanan, yani burundan çıxır və bu hərif qunnə hərflərindən biridir. Nöbət hərif hərfidir. Hansı ki bu hərif incə həriftir və bu hərfin məxrəci boğazın sonudur. Və bu hərif əda olunduğu zaman heç bir boğazda sıxıntı baş vermir. Və bu hərif belə əda olunur. Hə, hi, hu. Və bu hərfə misal, Allah sözünü misal çəkə bilərik. Məsələn, Allahu əkbar, Allahu. Əkbər Fikir verdiklə Bu hərfi əda etdiyimiz zaman h hə Hərfi çox adi və sadə bir formada əda olundu Əgər bu hərfi hə Hərfi ilə müqayisə etsək Fərqi Tapa bilərsiz ki Bu fərq də odur ki hə Hərfinin məxrəci zamanı Boğaz sıxılır Və hə Hərfi boğazın ortasından Çıxdığı halda Səs boğazın ortasından çıxdığı halda Hə hərfində isə səs boğazın lap sonundan çıxır. Və fəqlər bu cürdür. Hə Hə Hi Hi Hü Hü Növbəti ərif Vav hərfidir. Vav hərfinin Məxracı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 Amma bu hərfin məxrəci dilin ortasını damağa toxundurmaqla Yə hərfi əda olunur. Və bu hərf belə səslənir. Yə Yi Yu Əyyə İyyə Uyyə Və inşallah növbəti dəstərimizdə Təcvid əhkəmlərini ölgənəcək və çalışacaq ki, inşallah bu dəstərimizi özümüz, hərəsi öz evində məşqələtsin və həriflərin məxrəcini daha düzgün formada çıxartsın. Və subxanək Allahuma və bi həmdik və nəşədvən lə iləhə illə ənd nəstəqfiruk Allahuma və natubu iləyək هذا وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان والله رسوله منه براء